Mark. 5 fəsil. Onlar gölün o sahilində yerləşən qəral salların diyarına getdilər. İsa qayıqdan düşən kimi qəbir mağaralarından natəmiz ruha tutulmuş bir adam onunla qarşılaşdı. O mağaralarda yaşayırdı və heç kim onu hətta zəncirləyərək saxlaya bilmirdi. Neçə dəfə ona buxov zəncir vurmuşdular. Lakin o zəncirləri qırmış, bu xovları parçalamışdı. Heç kəsin onu sakit etməyə gücü satmırdı. Həmişə, gecə gündüz qəbristanlıqda, dağlarda çığırır və özünü daşlarla yaralayırdı. O, İsanı uzaqdan görəndə qaçıb ona səcdə qıldı. Bərkdən çıxıraraq dedi. Ey İsa, Allah taalanın oğlu, mən məndə iş deyirsən. ''Seni an veririm Allah'a, bana ihtilaf verirme.'' Çünkü İsa ona demişti, ''Ey natemiz ruh, bu adamdan çık.'' Sonra İsa ondan soruştu, ''Senin adın nedir?'' O cevap verdi, ''Benim adım Kosundur, çünkü biz çok Ruhları bu diyardan kovmasın diye, o İsa'ya çok yalvardı. Orada, Dağın yamacında böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. Matəmiz ruhlar İsa'ya yalvardılar. Bizi donuzlara göndər ki, onların içində gidəyik. İsa onlara izin verdi Matəmiz ruhlar adamdan çıxıb, donuzların içinə girdi. İki minədəy sürü də uçurundan aşağı, gölə atılıb, orada boğuldu. Donuz otaranlar qaçıb bu xəbəri şəhər və kəndlərdə yayıdılar. Cəmaat nə baş verdiyinə tamaşı etməyə gəldi. Onlar İsanın yanına gəldilər. Əvvəlcə bir qoşun cinə tutulmuş adamın qeyinmiş və ağıllanmış oturduğunu görüb qorxuya düşdülər. Hadisəni görənlər, cinə tutulmuş adamın başına gələnlər və donuzlar haqqında cəmaata söylədilər. İsaya yalvarmağa başladılar ki, onların bölgəsindən çıxsın. İsa qayğam inəndə, Əvvəlcə cinə tutulmuş adam ona yalvardı ki, İsa'nın yanında qalsın. İsa ona izin vermədi, amma dedi, Evinə, qohu məqrəbanın yanına get, Rəbbin sənə etdiyi hər şeyi və sənə necə mərhəmət göstərdiyini onlara danış. Bu adam da gedib İsa'nın ona etdiyi hər şeyi Dekapolis bölgəsində yaymağa başladı və hamı heyrətləndi. İsa yenə qayıqla obri sahilə keçəndə yanına böyük bir izdiham yığıldı O, gölün sahilində idi Sinagog rəislərindən Yair adlı bir adam gəlib İsa'nı görəndə ayaqlarına düşdü Ona çox yalvarıb dedi Qıççı qazım can üstündədir Gəl, əllərin onu üstünə qoyk, sağalıb yaşasın İsa da onunla birlikdə getdi Ardınca böyük bir izdiham gedərək hər tərəfdən onu sıxışdırırdı. Orada 12 il qanaxma xəstəliyinə tutulan bir qadın var idi. O neçə həkmin əlindən xeyli əzab çəkmiş, bütün varını buna sərf etsə də, vəziyyəti yaxşılaşmamış, daha da pisləşmişdir. Bu qadın İsa haqqında eşidib, izdihamın içindən keçərək onun arxasından gəldi və onun paltarına toxundu. Çünki bu cür düşünürdü. Heç olmasa paltarına toxunsa sağalar. Dərhal onun qanaxması kəsildi və bildi ki, bədənindəki xəstəlikdən sağaldı. İsa dərhal bildi ki, ondan bir qüvvət çıxdı və izdihamın içində dönüb soruşdu. Paltarına toxunan kim idi? Şagirdləri ona cavab verdilər. Görürsən ki, izdiham səni sıxışdırır. Nəse soruşa bilərdən ki, mənə toxunan kim idi? Bunu edəni görmək üçün İsa ətrafa baxdı. Qadın isə özünə nə olduğunu bildi. Qorxudan titreyərək gəlib İsa'nın ayağına düşdü və bütün həqiqəti ona söylədi. İsa da ona dedi: "Qızım, eimanın səni xilas elədi. Arxayın get və xəstəliyindən sağal." İsa hələ danışırdı ki, sinagog rəisinin evindən adamlar gəlib, dedi. Qızın öldü. Daha müəlləmin niyə rahat edirsən? Lakin İsa bu sözə məhəl qoymayaraq sinagog rəisinə dedi. Qorxma, yalnız iman et. O, Peter, Yaqub, Yağubun qardaşı Yehiyadan başqa heç kimi ardınca gəlməyə qoymadı. Olar sinagog rəisinin evinə gələndə İsa çox xaykü, ağlaşıb nalə çəkənlər gördü. İsa içəri girəndə onlara dedir, Niyə xaykü salıb ağlaşırsız? Uşaq ölməyib, sadəcə olaraq yatıb. Onlar İsa'ya güldülər. Belə olanda İsa hamını bayra çıxarandan sonra uşağın ata anasını və özü ilə gələnləri götürüb, Uşaq olan yerə girdi. İsa uşağın əlindən tutub, dedi, Təli tə Bunun mənası belədir. Qızım, sənə deyirəm qalx. 12 yaşlı qız dərhal qalxıb gəzməyə başladı. O an oradakılar tamamilə mat qaldı. İsa onlara qadağın etdi ki, bunu heç kəs bilməsin və sonra dedi ki, qıza yemək versinlər.